אותי בן עמיהוד, בן עמרי, בן אמרי, בן בני, מן בני פרץ, בן יהודה. ומן השילוני, עשיה הבכור ובניו. ומן בני זרח, יעואל, ואחיהם שש מאות ותשעים. ומן בני בנימין, סלו בן משולם, בן הודויה, בן השנואה. ויבניה, בן ירוחם, ואילה, בן עוזי, בן מכרי.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 בן פשחור בן מלכיה, ומעשי בן אדיאל, בן יחזרה, בן משולם, בן משלימית, בן אימר, ואחיהם ראשים לבית אבותם, אלף ושבע מאות ושישים, גיבורי חיל, מלאכת עבודת בית האלוהים. ומן הלווים שמעיה בן חשוב בן עזריקם, בן חשביה, מן בני מררי. ובקבקר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 כולם הבירורים לשוערים בספים, מאתיים ושניים עשר, המה וחצריהם התייחסם, המה יסד דוד ושמואל הרועה באמונתם. והם ובניהם על השערים לבית אדוני, לבית האוכל, למשמרות. לארבע רוחות יהיו השוערים מזרח ימה, צפונה ונגבה.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 פתון ומלך ותחרע, ואחז הוליד את יערה, ויערה הוליד את אלמת, ואת עזמות, ואת זמרי, וזמרי הוליד את מוצא, ומוצא הוליד את בנאה, ורפייבנו, אל עשה בנו, עצל בנו, ולעצל שישה בנים, ואלה שמותם, עזריקם, בוכרו וישמעאל, ושאריה ועובדיה וחנן, אלה בני עצל.